І потім додав, «А як тяжко буде, посланців до мене йшли. Не буду слати, сам повоюю, бо кидати не можна. Бенедикт знову прийде». «А війська в тебе вистачить?» «Вистачить. Зі мною тут дружина чимала, та Дмитрій збирає зараз ще одну Володимирі, та вою смердів я гукати наказав. Бояри на мене сидить». З Володимира приїхав сьогодні. Мирослав просить, щоб я з Васильком їхав худчий. Поки ще морози стоять, і шляхи не зіптувалися. Невпевнений був, Мстислав, чи вийде щось у Данила. Бо воювати треба з спритним ворогом. Лежка так собі не обдуриш. Та Данило наполягає. Благословляю, Данила, на подвигратний. Стислав поклав руки, на у голову. Данила схилився перед ним. «Микулу собі візьми, проситься, він до тебе», – додає Мстислав. І я хотів про Микулу говорити. «Візьми, хороший соцкий буде, ворогів винюхувати вміє, буде правою рукою твоєю». На дворище Микула і Кирила чекали на Данила. «Поїдемо, завтра вирушимо, а зараз зайдемо до мене, розкажу, що робити маєте». «Ну, Микола, князь Мстислав відпустив тебе», — весело сказав Данила, з'явившись на порозі. На Миколиному обличчі засяяла усмішка. «Спасибі, князю!» У княжій гридниці біля вікна сиділа Анна і гаптувала парчею Данилову сорочку. До неї підійшов Данила. «Іди, Анна, до себе у світлицю, а я з мужами хоробрими радитися буду». Взяв її за руку і ласкаво провів аж сіни. Запросив до столу Микулу і Кирила. «Сідайте, мову, мовити почнемо. Самі вже воювати будемо, я вас поведу. Та не з порожніми руками їхати нам треба. Зброї для війська багато знадобиться. Ти, Микуло, соцким будеш, Дмитрію помагатимеш». «А ти, Кириле, на цей час ключником будеш, хоч і сердися, що з монастиря тебе вирвав. І в Божому домі ти потрібний, та й у поході не менші користі від тебе. Бо знати мусиш, не стримаємо ворога зброєю, то й у монастирі тоді не всидиш. Зараз на підгороддя до ковачі відіть. їм Мирослав зброю робити наказував. У ковача сміливця мечі забрати, уже давно для нас готує». Ще в кузні біля пристані, сулиці огляньте. Привітка, сулиця – спис спеціального призначення. На відміну від звичайного списа копія, сулиця була метальною зброєю і мала залізний наконечник із шипами, схожий на наконечник стріли. Сулиці кидали на ворога. Навозилися у зброю, із собою повеземо. Гроші утів на нашого візьмяшки рили. Ти, Микола, сам мечі пробуй, щоб ковачі не обдурили. Усі дрібниці вникав Данило. Вперше він готувався до походу, і про все сам дбав, сам військо лаштував. Давно вже чекала на нього Анна, і обідати без нього не сідала. А Данило, відпустивши Кирила і Микулу, зайшов ще до Семена Олуйовича і наказав йому дружину до походу готувати. Ходив з ним до стаєнь, де коні стоять». Микула лає воротаря за те, що той повільно пересувався. «Спускай міст для нас, ведмідь, ноги треба підгороддя учий. «Зачекай! Не буду моста спускати, таки Соцький не прийде!» гризався дідусь воротар. «Ти що, не знаєш наказу князя Мстислава? Сувора страшив він! Заходить сонце і міст піднімай! До Соцького йди, а я не можу сам!» «Оно тій іздбі він сидить!» Примітка «Істба, ізба, хата, будинок». «Тримай коней, Кириле, а я під Усоцького за боки візьму», невдоволено буркнув Микула і попрямував до довгої, низенької будівлі. Це була «Істба», «Істопка», велика хата, в якій після походів тимчасово зупинялися дружинники. Микула щасили почав грюкати ногами у двері. «За дверима звалися». «Соцького мені!» – владним голосом вигукнув Микола. Двері заскрипіли, відчинилися. Але Микола нічого не міг розглядіти, бо в хаті, так само, як і на дворі, було темно. Тільки по голосу він опізнав знайомого новгородського Соцького. І той гукнув воротарю, щоб не затримував подорожніх. «Та нам недалеко, які там подорожні? Лише в підгороді, зовсім близько. А перелетіти не можемо, крив нема!» – пожартував Микола. Воротар не квапився, довго щось відкручував, і нарешті міст спустився на своє місце. Вершники обережно йшли по мосту, вели на поводу коней, і коли опинилися на предлежному березі, скочили на них і помчали вулицями підгороддя. «Темно, як у землі», – бурчав Микула. На вулицях було тихо, тільки вдалині десь чути було співи. Певно розважалася молодь. Слів пісні не можна було розібрати. «Про ладу!» – співають хлопці, – назвався Кирило. «А ти заздриш, сам би до них побіг!» – засміявся Микула. Біля сміливцевого двору зупинилися і прив'язали коней. Довго шукав дверей Микула і з нетерплячки почав гукати. «Чи є хто живий?» Віз хати почувся жіночий голос, визвалася Тетяна. «Ходіть сюди!» Дружинники пішли за нею і опинилися в маленькій світлиці. В напівтемряві блимав вогник. На стіні висів залізний світець, а в ньому горів сосновий довгий скіпець. Такими скіпцями-лучинами освітлювались хати смердів і городян-ремісників. У правому кутку світлиці сиділа смуглява дівчина і крутила жорна. Каміння скриготала і біле борошно маленькими краплинами падало в великий глиняний горщик. Дівчина не підняла голови, навіть коли війшли гості, і, похитуючись у такт руху каменя, продовжувала свою роботу.